Minhəc yəni necə başa düşmək, yəni hansı metodda başa düşmək, hansı yoluna başa düşmək, minhəc odur və məsələn, Allahın kəlamı, Allah sp. buyur ki, Allah Musa'ndan danışdı, Allah danışır, və lakin bunu necə başa düşmək lazımdır, biz bildiyik, biz bildiyik ki, Allah da Allah danışır, həriqətən o danışma hər hərfdən və səsdən ibarətdir. O əl minhəcdir. əl minhəcdir. Bax biz bu məsələdə belə baxışa şürük. Bəsə təkfir, kafir. Belə kafirdimi? Əhlüsünnə və cema minhəcdir. Əhlüsünnə və cema necə kafir deyir? Deyir ki, bax şərtləri, sadə ondan sonra belə. Həm məsələn başqa məsələlər. Ona görə kim kimin həcini bilmir? Gözün xətalıdır. Hansı fikir qəssodandır? nəsə firqəni çaşır, məsələn, oxuyur ayəni və biz necə xütübədərə qeydirlərik ayə hədis var bir şey barədə vələ ki, onun tətbiqi tam ayrı şeydir ona ayrılmaq lazım qədəşdən vələ, vələ, və biri görmürsən, Allah-u təhələ Allah bunu deyir deyir, vələ Allah-u təhələ deyir ki, sən və başı, eşləndən sonra Allah-u deyir ki, başqa ayda dedir ki, get lakin, baxmayaraq var deyib ki, get zik Elə məhəllə. Baxmayaraq var, deyib ki, bilmədiyin şey danışma. Əlifənam, ayə Quran da orda kitabxana kitab olsaydı, hər kəs götürə. Ayı olmaz. Deməsə, soruşmayın. gəlin, səhvləşməyin. Heç kəs səhvləşmələ götürələ tətbiqlə. Ayə hədsini olmaq başqa, tətbiq etmək başqa. Onlar yoba qavlaşdılar, həmişə belə şey fikirləmədilər və şuallarına da allanmamadılar. Şuar ayrı şeydir. Necə Ələmləm dedi ki, Sözləri haqqdır, haqq dedilər. Hökm Allahındır. Heç kəs bunda ixtilaf edə bilməyib. Balaki düzgün başa düşməyiblər. Başıcəsinə başa düşməyib İmam ətiddir. Bax maraq sözdə haqqdır, lakin düzgün başa düşmək üçün fəhmi üçün başa düşməzdilər. Onu görə xəlavəyə çıxdılar. Düzgün başa düşənə çatdıla İslamla. Dinət dinə qıçı olar da. Yaxşı, biz indi davam edirik. Şeyx İmam Əhməd 14-cü qayranı qurtardı dedi ki, Əhli Sunna Malcama, həmçin üsulundan budur ki, Quran sunnanı, qiyamət günü Allah subhanətə alanı görmək. Və şeyh dedi ki, rəhməl, o bu çoxlu hədis var. Və şeyh qeyd elədi ki, qiyamət günü. Neçün? Çünki dünyada görməliyik. Dünyada hamı mütləfək edir ki, görməliyik. Vələ şeyh qiyamət günündə ixtilaf düşüb. Bəzilə deyib ki, görməyəcəyik. Ola öz işləyədi. Görməyəcəyələr qoy görməsin Hər şək şey yoxdur ki, kimsə görməyəcək, o görməyəcək, çünki o sələfin əqidəsi döyür. Lakin biz baxırıq səhabələrə, tabinlərə, alimlərə hamısı ispat ediblər, Allah s.q. qiyamət üçün görməyin. Və biz dedik ki, müxaliflər, hansı ki, Ərl-i Sunnavalı müxalif oldu bu məsələdə olan dəlilləri var, dəlillərindən qeyd etdik birin, məsələn, biri hansıdır? Mawtazillərin dəlilləri hansı ki Allah Subhanahu taala inkar edirlər. Dəlil nə gətirlər? Hansıdır? Yox. An'am 103. Orda ayə necədir? Görməz, yox, dərk eləməz. Görməz ayrıdır, dərk eləməz ayrı. İnsan ola bilər bir şey görər, bax ki dərk eləməz. Ayədə deyir ki, "Lā Gözlər, Alekssala, gözlər onu dərk eləməz. Necə, necədir, necədir? Hə, yəni necədir, nə? Vəlakin, o dərk eləyir. Dədə ki, Xaliq daxı. Bu, demək, deyək ki, Bu, fakət dərk eləmək başqa şeydir. Görməyəmək başqa. Oqada şey var bu dünyada eləm, görürük, dərk eləmirik. Məsələn, güneş. Görürük hamımız. Ay, vəlakin dərk eləyir ki, nədir o eləm? Amerikanlar indi Marsı göndəriblər nəsə, oradan nəsə təkərə iləş Dər kelim ilə öyrənsinlər. Lakin, hamı görür. İndi aparatlar çıxıb, yaxınlaşdırır. Baxırlar. Lakin, dər kelim ilə nədir? Ona görə dər kelim inkar etməyi deyil. <Gülüyor> ha, bu ayə belə cevabı verəcəksiniz, hə? Həmçinin cevabı necə verəcəksiniz birdən? Mövtəzirlərlə danışdır olsun. Ha? Yəni gözlərin ona əhatə eləyilməz, xaliqiyy, lə tudurikul əbsar, gözlərin ona əhatə eləyilməz. Ola ki, və huva yudurikul əbsar, ola ki, görmə, o xaliqdir. Və onu üçün burda ki, Allahı görməyə dəlildir bu ayə, görməməyə bu dəlil deyil. Çünki burda görməmək söhbət gedir, burada söhbət gedir əhatə et tərk elə meydan. İki dəlilər nədir, muhtazirlərin? Ərraf 143, necə daha yə? Lən tərani. Burada lən deyib ki, lən. Deyib ki, lən ərəb dilində eğer gəlirsə, əbədiliyyə dəlalət edir. Düzdür. Var ərəb dilin qramatikada qaydalarından ki, lən əbədiliyyə dəlalət edir. Lakin həm bir şey yox. Həm yox. Ola ki, sən buna dəlil gətirməlisən Ona görə sən yazıq ki, dəlil quranı ayədə Ki, məsələn, orada lən ilə gərib, lakin əbədiliyə dəlavət etməyib Məsələn, o Baqara 95 hə. Və lən yətəmən nəvunəhu əbədə Bura kafirlərdən bağışır Ki, onlar heç vaxt istəməyəcəklər, heç vaxt Ola başqa ayədə gəlir ki Bəs, hə Onlar istəyicəylər. Hə, səhnəmdə özlərini ölüm istəyicəylər. Və lakin bu dünyada istəmirlər. Və lən lənlə gəldi. Lən əbədiyyə davət edir. Və lakin burada göstərdi ki, əbədiyyə davət çünki başqa adət edir ki, istəyicilər ki, səhnəmdə ölümə. Çıxlas olsunlar. Bu bayaq dəyişsənsə ki, nə olsun? Lən düzdür, lən əbədiyyə davət olmaq şey yox. Nisbidir, bəli. Yaxşı, sonra Nəcə cavab verə bilərsiz? Matəzillərlə danışanda. Yaxşı, birinci düz dillərlə o deyə bilər ki, sənə lən burada əbədiyəndir. Sən düzün yox, lən əbədi yox, dəli Ləxş, ikinci, də bax budur. Yaxşı, ikinci. Nəcə cavab verə bilərsiz? sonra dedi ki, ayədə inkar etmədi görsənəməyi. Ayədə faqat Musa başlandı ki, sən davam gətirə Dedi ki, bax dağa Əgər bax, davam gətirsə, onu görərsən məni. Ona görə lən tərani deyəndə, o deyananda, dinlə deyən var, davam ilə. Davam ilə göstərəcək. Söhbet gedir bu dünyadan. bu dünyadan. Amma ahirətdə dəlil nədir ki, ahirəti görəcəyik? Çünki ayələr var ki, göstərir ki, ahirəti görəcəyik inşallah. Məsələn, dəlillərdən nədir? İhamət. Sura 22-ci 23-cü ayələr: "Vucuhun yoluna izin nazira. İla rabbiha hə nazira." Burada görmək, baxmaq, nəzər. Hər an gəldi üzlə. Yəni söhbət gedir nə? Gözlə görməyəndən. Düzdür, nəzər ərəb dilində başqa mənalar da verir. Amma ki bu ayədə yox. Bu ayədə nəzər gözlə demək idi. Həminsinə düz başqa məna burada dəlillər bu ayə. Ki gözləndir. Sonra həminin dalillərdən nədir ki, Allah Taala'nı görəcəyik inşallah qiyamət günü və cənnətdə. Mütəffifin. Bu hələ 9 15-ci ay ha? Orda nə deyir? Görə yaxşı. Nə burada? Kafirə ayətən olacaq şafla yani görmücəylə Allah. Deməli əks mənası nədir? Deməli möminləri çəkilmirisə. Deməli möminlər görəcəylər. Necə <rklarım> Şafi, rahimehullah bu ayəyə dəlil yetişib Allahı görməyə. Sıxıq şova dəlillərdən 96. Hı. Aslında ayələri çətinəcə çoxdur baylar ki Allah təala ilə görüşmək. Görüşmə əlbəttədir yəni görməyə dələt eləyir. Sonra bilir daha artıq. Hə, daha Şeyx ağası. Ah, daha da təqa. Ha, cənnət və daha artıq. Sorşla yarışla artıq nədir dedik? De, Allah Taala'nın tərəfində baxmaq. Ha, bunu? Yaxşı. Burada sonra şeyx buyurur ki, 15-ci qayda. Və anə Şeyx dedi ki, rahmetullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahı görüb. Fə no məsurun anə sallallahu əleyhi və qad ravahu qatad an iklima an ibn Abbas və ravahu ibn aban an iklima an ibn Abbas və ravahu alibni Zayd alibni Zayd an Yusuf ibn-i Mihram an ibn Abbas və l-hadīs ində alə zahirih kəmə cəənin nəbi sallallahu aleyhiv Şeyh burda rahmanəlullah buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhiv e, sallallahu aleyhiv sallallahu aleyhiv sallallahu aleyhiv sallallahu aleyhəm Allah'ı gördü. Soruçtular Resul sallallahu aleyhiv sallallahu aleyhiv sallallahu Nə rəsulə gəldəndə dedi: "Ey Rəsulullah, Allahı gördün?" Dedi ki: "Gördüm, nur idi." Mən seçə bilmədim belə. Gördüm işıqdı. Aydındı? Eee. biz dedi ki, Ayşə validə Allahın hadib ki, kimdirsə ki, peyğəmbər Allahı görüb, o yalançıdır. Vəlakin İbn Abbas, radiyallahu anh gəlir, deyir ki, Peygamber sallıraqsa Allah görüb. Ha, necə cəmləyib, necə başa düşəyib bunu? İndi qəlbi yarı olan, deyəcək, hə, görürsən, İbn Abbas yalansıdır. Ayşə dəlirli, Ayşə budur ki, yalansıdır. Hələ başa düşmə, pis başa düşmə o saat. Biz o sahabələrdən da aşıraq. Pis başa düşməyəm var, bilincəmişə yaxşı, üzr ver, pis başa düşmə, görürsən sonra, ha deyil olsa. Hə, yaxşı. Necə mələyət əmləyə? Yaxşı, Ayşə deyil ki, kimdir səbələyə yalansıdır. İbn Abbas deyil, ki, görüb. Yox, iştahə ediləmiyib. Haa. Hicabın yox, hicabın nə olu? Yəni, Ayşə rədiyənlərə söhbət edilib ki, yəni Allah-ı görməyi gözlə. Lakin İbn Abbas qəlbi ilə görməyi deyib. Çünki İbn Abbasın bəzi rivayətlərində deyil ki, qəlbi ilə gördü. Bəsirətlə. Cəm budə. Bələcəm deyəcəksən. Bir vidan deyə bilər, şah ziddiyyətliq var. Ziddiyyətliq yoxdur. Fəqət Ayşə rədiyallahu hə anha deyib gözlə. Gözlə necə var Allahu subhanahu Hansı ki bu dünyanı görmək olmaz hmm. Ayşə bunu deyib. Babacığım Rəbas. Və hə dilənə yəni hamad qəlbi ilə. Ora ziddiyyət yoxdur. Və yəni cəmi bunun belədir. Və onun görə Peyəmbər salasını necə Müslümdə gəlib? Əbu Zarq radiyyəllərinin rivayətində Necə görürüm? Nur idi, Işıq idi Yəni, şiçə bilmədim, Müslüm rivayətini Bu məsələdən inşallah və belədir Ona görə İmam Əhməd e, Deyir ki, rəhməhullah Kəməcə bu cür hədislər, yəni Allah-u Teala görmək məsələsi bu cür hədislər zahirdən götürülür, zahirdən yəni təvil olunmur, yəni başqa mənaya çünki necə var, o cür gəlib bəli, biz qabullirik, Allah atalar görürüz inşallah, qiyamət günü və cənnətdə inşallah, subhanətlar bizə olar, nələsin necə piyambar salsıq gəlib və başqa şey demək artıq bidətdir bu kəlmədə hətta İmam Əhməd Rahim Allah yəni e, cəhmi adlandırır kim müxalif olur, yəni ki, cəhmi o cəhmi təriqətindən Və həmçinin şeyx qeyd elədi ki Vələ nünaziru fiyhi əxədə Heç kəsindən istəmirik Əsləndə bundan bu barədə mübahisə eləyir Yəni sələf bəyənmirdi mübahisəni çox Münahişəni Xüsusən qeybi məsələlərdə Sələf mövqəyə nədir minhəci Qeybi məsələlərdə, qeybi ayələrdə, hədislərdə Necə gəlib O cür demək Təfsilatına girməmək Minhəc budur Qeybi ayələr hədislərdə. Necə gəlib özür qəbul eləməyə qutardı, lakin girişmək olmaz, demə olmaz bələ, bələ, bələ, inkar etmək və s. Biz bilirik, Allah-u deyir ki, o gün, qıyamət günü üzlər, baxacaq Allah-u Teala cəmalına ispat edirik. Lakin o ayələr ki, gözlərini onu dərk eləməyiz, boyn edmək deyir, görməyəcək, dərk eləməyiz, düşək yoxdur onu, dərk eləməyiz. Hələ bu dünyada ilə şeylər var, insan görür dərk eləməyib, nədir? Həmçində o ayə ki, Musa aleyhissalama deyir ki, sən mənə görməzsən, o söhbət gedir ki, ayəni tam oxuyan tam. Görsən ki, bu dünyada. Və göstərir ki, görə bilərsən, lakin dağ davam gətirsən. Göstərir ki, dağ davam getirmədir, sən necə davam getirsən, insan. Və Allah əspələt edir, bir insanı zəib xəliq etdik. Və xirqər insanı dair və əgər. Və Fə belə şeyh qutarır, Rəhməqullah, 15-ci məsələni də, 15-ci məsələdə şeyh 14-cü Qaç 15-ci məsələdə nəyə gətirdi? O sahabelərin sözlərin. Gütücüyün başa düşməli lazımdır. O Ayşənin inkarı, e, İbn Abbasın ispatın. həmçinin də Əbəzərin ispatı müəyyən qədər çünki dedik ki, nur idi. Gördüm və lakin gördüm ki, nurdur. Aydın də. Sonra Şeyx Rəhimollahi keçir 16-cı məsələyə. O da buyurur ki, "Val imanov bilmi zən yaumə qiyama". Həmçinin Əqidədən də biri bu diki əsistandan mizana iman getirmək. Qiyamət günü qoyulan mizana. Mizan yəni tərəzi. Hansı ki, əməlləri ölçən. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə mizan söhbəti. Yaxşı, inşallah.